Capitolul 4. Așa să ne socotească pe noi fiecare om ca slujitor ai Lui Hristos și ca economii ai tainelor Lui Dumnezeu, iar la economii mai ales se cere ca fiecare să fie aflat credincios, dar mie prea puțin îmi este că sunt judecat de voi sau de vreo omenească judecată de toată ziua, fiindcă nici eu nu mă judec pe mine însumi. Căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu într aceasta m-am îndreptat, cel care mă judecă pe mine este Domnul. De aceea, nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, care va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor, și atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda. Și aceasta fraților le-am zis, ca despre mine și despre Apolo. Dar ele sunt pentru voi ca să învățați din pilda voastră să nu treceți peste ce e scris, ca să nu vă feliți unul cu altul împotriva celuilalt. Căci cine te deosebește pe tine și ce ai pe care să nu-l fi primit, iar dacă l-ai primit, de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? Iată sunteți stătui, iată v-ați îmbogățit, fără de noi ați domnit și măcar de ați ți domni, ca și noi să domnim împreună cu voi, căci mi se pare că Dumnezeu pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, fiindcă ne-am făcut priverile lumii și îngerilor și oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțelepți pentru Hristos, noi suntem slabi, voi însă sunteți tare, voi sunteți întru slavă, iar noi suntem întru necinste, până în ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem goi și suntem pălmuiți și pribegim, și ne ostenim lucrând cu minile noastre, ocărâți fiind, binecuvântăm, prigoniți fiind, răbdăm, uliți fiind, ne rugăm, am ajuns ca cu lumii, ca măturătura tuturor până astăzi. Nu ca să vă rușinez vă scriu acestea, ci ca să vă doșinesc ca pe niște copii ai mei iubiți, căci de ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos, deci vă rog să-mi fiți mie următor precum și eu lui Hristos. Pentru aceea am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit și credincios în Domnul, el vă va aduce aminte căile mele cele în Hristos, Iisus, cum învăț eu pretutindeni în toată biserica. Și unii crezând că n-am să mai vin la voi sau semețit, dar eu voi veni la voi de grabă, dacă Domnul va voi, și voi cunoaște nu cuvântul celor ce s-au semeți ci puterea lor, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. Ce voiți? Să vin la voi cu toiagul sau să vin cu dragoste și cu duhul blândeții?